פרק ח' מי כהחכם ומי יודע פשר דבר חכמת אדם תאיר פניו ועוז פניו ישונה אני פי מלך שמור ועל דברת שבועת אלוהים אל תבהל מפניו תלך אל תעמוד בדבר רע כי כל אשר יחפוץ יעשה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 אשר יראו מלפניו, וטוב לא יהיה לרשע, ולא יאריך ימים כצל, אשר איננו ירא מלפני אלוהים. יש הבל אשר נעשה על הארץ, אשר יש צדיקים אשר מגיע עליהם כמעשה הרשעים, ויש רשעים שמגיע עליהם כמעשה הצדיקים. אמרתי שגם זה הבל.